Еміль Золя. Та, що любить мене. Та, що любить мене, чи не знатна ця дама, вся в шовках, мереж й коштовностях, що зітхає за нашою любов'ю на канапі у своєму будуарі. Або ж ніжна і легка, мов, мрія, маркіза чи навіть герцогиня – яка з грайливою і чарівною гримаскою пливе килимами у вирі своїх білосніжних спідниць. Та що любить мене, чи не пишно вбрана гризетка, що кокетливо чимчикує вулицею і підбирає поділ, коли сходить із тротуару на бруківку, ловлячи погляди шанувальників витонченої ніжки. Або невулична ця дівчина, яка не цурається жодного келиха, сьогодні сяє в атласах, а завтра ледь прикрита тьмяною ситцевою сукнею, і в чиїм серці завжди знайдеться дрібка любові для кожного. Та, що любить мене, чи набіляве дитя, що навколишках молиться поруч із матір'ю, чи нелегковажна дівчина, яка гукає мене ввечері в темряві провулка? Або смаглява селянка, що проваджає мене поглядом і несе мої мрії у простори дозрілих хлібів та винограду? Або шо ця жебрачка, яка дякує мені за кинутий гріш? Чи може та жінка, чи то чиясь дружина, чи то коханка, за якою я якось кинувся на вздогін, і вже більше не бачив її ніколи. Та що любить мене? Чи не дочка Європи, світлолиця мов світанок? Чи не дочка Азії з обличчям золотавим, як захід сонця? Або ж дочка пустелі, темна, як грозова ніч? Та що любить мене? Чи не відділена вона від мене лише тонкою перегородкою? А може вона за морями? Чи, може, між нами зоряні святи? Та, що любить мене. Чи народилася вона на світ? Чи померла вже добрих сто років тому? Учора я шукав її на ярмарковій площі. Було свято, і вулиці передмістя кишили розтяцькованим людом, Щойно запалили ілюмінацію. Вздовж головної вулиці тягнувся ряд жовтих і блакитних стовпів, на яких у розмальованих плошках тріпотіли на вітрі вогняні язики. У листі дерев мерехтіли венеціанські ліхтарики. вздовж тротуарів вишикувались численні шатра, червоні полотнища яких тиліпалися у сточних канавах бруківки. У яскравому сяві ламп блищали свіжо пофарбовані бомбоньєрки, позолочена фаянсова дрібнота, строкатий блиск вітрин. Повітря було просякнуте запахом пороху, пряників і вафель, смажених на салі, рели шарманки, під градом ляпасів і стусанів реготали й плакали на пудрені клоуни. Якась задушлива імла огортала це буйне, розгуляне видовище. А високо над цією імлою, над цим ревищем і гамором, розляглося в задумі глибоке і прозоре літнє небо. Янголи вже запалили світильники в лазурі для якогось врочистого богослужіння, що безумовно звершувалося в безкінечності. Загублений у натовпі, я знемагав від самотності. Я йшов, проведжаючи поглядом усміхнених до мене дівчат, шкодуючи, що вже ніколи її більше не побачу. Думки про всі ті вуста, сповнені любові, які виникали на миті і щазали назавжди, навіювали на мене гнітючий смуток. Так я дійшов до перехрестя. Ліворуч стояло тули недов'яза самотнє шатро. Перед ним зібрана на швидку руч дерев'яна сцена. Замість дверей піднята, мов портьєра, полотняна завіса з двома ліхтарями з боків. Я зупинився. На сцені у чорній мантії і загостреному ковпаку всіяному зірками чоловік у вбранні мага заманював натовп. Заходьте, заходьте, надривався він. Заходьте, вельми шановні панове і пані. Я поспішно прибув до вас із далекої Індії, щоб утішити ваші молоді серця. Ризикуючи життям, я здобув там для вас дзеркало кохання, яке сторожив страшний дракон. У ньому я покажу вам, любі панове і пані, образ вашої мрії. Заходьте, поспішайте побачити ту, що любить вас. Ту, що любить вас. За два су. На сцену за портьєра вистрибнула стара в костюмі баядерки. З каламутним поглядом обвела натовп і гучно затягнула. Та, що любить вас. За два су. Поспішайте побачити ту, що любить вас. Мах вибив на барабані запрошувальну дроб. Баядерка підтакувала дзвіночком. Натовп стояв нерішуче. Дресирований віслюк, що грає в карти, викликає в усіх живий інтерес. Геркулес, який піднімає стефунтові гирі, не менш захопливе видовище. Напівоголена жінка-велетень – ще приємніша розвага для кожного віку. Але кому прийде в голову милуватися тією, що любить тебе? І кого до неї потягне? Щодо мене то я, наче зачарований, слухав заклики мага в мантії. Його обіцянки відповідали прагненням мого серця. Здавалося, мене привело сюди саме проведіння. Шарлатан, якому вдалося вгадати мої найпотаємніші бажання, цілком опанував мною. Люте дроботіння барабана, палаючий погляд спрямований на мене і голос, гучний мов дзвін, спонукали мене зайти. Я вже ступив ногою на першу сходинку, як раптом відчув, що хтось мене стримує. Озирнувшись, я побачив чоловіка, що тримав мене за полу. Високий, худорлявий, із величезними руками в широких нитяних рукавицях, у вицвілому капелюсі й чорному сюртуку з потертими додір ліктями, у жалюгідних казимірових штанях, що пожовкли від жиру і бруду. Зігнувшись у вишканому церемонному поклоні, він заспівно мовив. Мені дуже прикро, Добродію, що такий вихований молодий чоловік подає поганий приклад простолюду. Вкрай легко важно з вашого боку заохочувати зухвальство цього негідника, що грає на низьких інстинктах натовпу. Його публічні вигуки глибоко аморальні і штовхають нашу молодь до духовного розтління. А людина ж така слабка, Добродію. І на нас, освічених людях, лежить, майте це на увазі, тяжка і велика відповідальність. Тож, не піддаваймося згубній спокусі. Збережімо гідність за будь-яких обставин. Пам'ятаймо, чистота суспільної моралі залежить від нас, добродію. Я прислухався до його промови. Він не відпускав моєї поли і усе ще стояв у поклоні. Не одягаючи капелюха, він проповідував із такою вишуканою учтивістю, що я й думки не мав на нього сердитися. Я лише мовчки поглянув йому в обличчя, коли він замовк. У моєму мовчанні він огледів запитання. «Добродію», – вклонився він знову. «Я друг народу, а благо – людства, мета мого життя». Він вимовив ці слова зі скромною гордістю, раптово випроставшись на весь свій чималий зріст, я повернувся до нього спиною і піднявся на сцену. Відгортаючи полотняну завісу, я ще раз озирнувся на нього. Він саме старанно натягував рукавиці, що сповзали з рук. Потім, склавши руки на грудях, друг народу зворушливо задивився на баядерку. Опустивши за собою портьєру, я нарешті опинився у святилищі. То була вузька, довга, без жодного сидіння комірчина з полотняними стінами, освітлена єдиною лампою. Там уже зібралося кілька осіб: цікаві дівчата і гамірливі хлопці. Втім, поводилися вони вкрай пристойно. Натягнута посередині через усе приміщення мотузка віддаляла чоловіків від жінок. Дзеркало кохання виявилося всього-навсього двома звичайними круглими скельцями, по одному з кожного боку, крізь які можна було зазирнути в глиб шатра. Обіцяне диво звершувалося захопливою простотою. Достатньо було прикласти праве око до скла, і там без грому й блискавки з'являвся образ коханої. Як тут було не повірити в таке природне явище. Та я і зовсім не збирався сумніватися в диві. Ще коли я заходив, баядерка так глянула на мене, що серце моє похололо. Звідки мені було знати, що чекає за цим скляним вічком – Може, якесь відразливе обличчя з потухлими очима і посинілими губами. Або сторічна бабуся, що зітхає за юним залицяльником. Одне з тих страхітливих видінь, що привиджувалися мені у снах. І вже зовсім я не сподівався побачити білявих красунь, які не сходили з моїх мрій. Згадуючи всіх непривабливих паночок, що виявляли до мене прихильність, я ж жахом остерігався одного. Чи не випаде мені тут зустріти одно з цих потвор? Я забився в куток і, щоб опанувати себе, став спостерігати за іншими відвідувачами. Значно сміливіше за мене вони зверталися до долі без особливих церемоній. Дивлячись, як ці люди підходили до скла широко розплющеним правим оком і ретельно заплющеним лівим, я відчував дивну насолоду, кожен з них усміхався по своєму, залежно від того, наскільки йому подобалося побачене. Оскільки вічко було досить низько, доводилося трохи нахилятися, яке ж то було кумедне видовище бачити чоловіків які шикувалися в чергу тільки для того, щоб через цяточку скла завбільшки з гудзик помилуватися з душею. Першими підійшли двоє солдатів. Один загорілий під африканським сонцем сержант, другий ще зовсім юний новобранець, що плутався в оличезній не за розміром шинелі. Сержант скептично всміхнувся – Новобранець, спокушений можливістю знайти собі подругу, довго не випрямлявся. За ними рушив кремезний чоловік у білій курці з обрюзлим багряним обличчям. Він дивлявся байдуже, не виказуючи ані радості, ані невдоволення. Вочевидь, для нього було цілком природно, що хтось його кохає. Потім наблизилися троє школярів. Зухвалі бешкетники Років п'ятнадцяти 16 шістнадцяти З викличними усмішками Очевидно Пишаючись тим, що їм випало Трохи випити Усі троє божилися, що впізнали За склом власних тіток Цікавих Змінювали інші І я вже не в силі пригадати Всіх відтінків емоцій На обличчях, що тоді так Мене вразили Ох Чарівне видіння коханої Яку жорстоку правду Змушували висловлювати ці очі Розширені хиттю. То були справжні дзеркала кохання В яких образ жінки відбувався Викривлений тваринною тупістю і хтивістю Дівчата розважалися куди пристойніше На їхніх обличчях не було нічого Окрім цікавості жодного похмурого бажання, жодної брудної думки. Вони підходили одна за одною і, кинувши здивований погляд, відходили. Одні трохи задумавшись, інші регочучи як безтямні. Чесно кажучи, я не знаю, що їм там було робити. Якби я був навіть найменш привабливою жінкою, то з місця б не рушив, аби йти дивитися на закоханого в мене чоловіка. У ті дні, коли моє серце знемагало від самотності, а це завжди дні весни, щедрі на сонце, я виходив би на стежку зарослу квітами і дозволяв би кожному милуватися мною. А ввечері повертався би п'яний від любові. Звісно, мої панночки були далекі від вроди, красуні вдаються без послуг чарівників, їм ті. Ні до чого, непривабливим же ще ніколи не випадало подібної насолоди, одна з них, широко коротенька, з рідким волоссям, не могла відірватися від чарівного дзеркала, на її вустах грала радісна, жаліслива усмішка жебрачки, яка нарешті втамує нестерпний голод. Які ж думки, питав я себе, блукали в цих безтурботних голівках? Здогадатися було неважко. Кожна з них безперечно бачила у принца, схиленого до її ніг. І кожній природно хотілося тепер побачити зблизька героя своїх мрій. Багатьох, звісно, спіткало розчарування. Принців стає дедаль менше, і все, що ми бачимо наяву, значно блідіше, ніж у вісні. Але декому таки пощастило. Сни справджувалися. У коханого були ті самі вусики і така сама чорна шевелюра, як у вісні. Так, будь кілька митей кожна відчувала радість любові. Наївний, короткий, як надія, роман, виказаний лише спалахом рум'янцю на щоках і тремтінням грудей. Зрештою, Дівчата були, мабуть, дурненькі, та я сам, певно, виявив чималу безглуздість, сподіваючись побачити щось значне там, де й дивитися не було на що. Однак я був цілком винагороджений навіть тим, що встиг побачити. Я переконався, що, як чоловік